Rugăciune pentru taina și porunca Sfintei Râbne, Doamne, Iisuse Hristoase a toate țințorului, Te iubim, Te slăbim și smuținim, fiindcă prin porunca Sfintei Râbne, cum să Te slujim neînvățat. Fericită este sluga pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa, adică răspunsul cel bun, comoara cea cerească să o adunăm. Ca în celor zece mine, răspunsul cel bun să-l dăm, Doamne, mina ta a dus cu zece mine, pentru ca să te auzim rostin pentru noi. Bine, slugă, bună, fiindcă peste puțin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste zece cetăți, adică să fim desăvârșiți să putem da hrana acea duhovnicească. Cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slujile sale ca să le dea hrană la timp? Ai rânduit? adevărat adevăratul că peste toate avuțiile sale o va pune și ne-ai De aceea te rugăm să facem cu râvnă pilda, talanților, pentru ca să putem zice, Doamne, cinci talanți ne ai dat. Iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei. Atunci prin foata bucuriei, vom putea intra. Bine, slugă, bună și credincioasă. Este puține ai fost credincioasă peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie a Domnului Tău, pentru că taina darului ai ascuns în cuvântul, luați deci de la el talentul și dați-l celui ce are zece talanți. Când ai poruncit că celui ce are i se va da, și taina porunca Sfintei Râvnei, nu va înceta nici în ta.